horroginena shunthonekin eh pentsatzen e, galtzen ari zela harren txalek gutxo guztia herrian Pratikamente ja e, e, barko bat ikusteko etorri etorribartzen bentada kai berrira barkatu eta e, bueno, nahi bueno, naiga no recuperatu naidu bugu recuperatu bentza zarrako edifizio zarra eh izan du zen edifizio bat pues oso oso asko ez atentsion handa orbitar gozielegeri esateko bestizbatetan enblematico enblematico E, nahi duguna da alde batetik kan e, karro baladeruan linea bat mantendu marinerekin, azkenako gaurako barko berrilean dagona eta gero edifizio berrileri ikusi zein behar den barrenen pixkan-pixkan jendeak ingo da portatu bere ideak, bere trasto ere bai arrantzan ibiltzen ziren trasto-zarrak eta pixkan-pixkan pues, bueno, forma eman eta egin zer bat e, polita eta, eta gantxoak in